Частина восьма. Просвітлені стосунки. Увійдіть у тепер з того місця, де ви є. Мені завжди здавалося, що досягнути просвітлення можна лише через справжню любов між чоловіком і жінкою. Хіба не це робить нас цілісними? Як може життя без любові бути повноцінним? Ви це говорите з власного досвіду. Саме так усе відбувалося у вашому житті? Поки що ні, але хіба може бути інакше? Я точно знаю, що це обов'язково станеться. Тобто ви очікуєте якусь подію у майбутньому, що має вас порятувати. Хіба це не та сама базова помилка, про яку ми говорили? Спасіння не десь там, у просторі часі. Воно можливе тільки тут і зараз. Що означає спасіння тільки тут і зараз? Не розумію цього, як не розумію, що таке спасіння взагалі. Переважно люди ганяються за фізичним задоволенням чи різними формами психологічної винагороди, оскільки вірять, що це зробить їх щасливими або ж звільнить від страху та нужди. Щастя для них – це гостре відчуття повноти життя, отримане шляхом фізичного задоволення, або ж відчуття більшої безпеки та самоповаги в результаті психологічної винагороди. Однак усе – це лише тимчасовий порятунок від постійної невдоволеності та хронічної нестачі. Щоразу їхнє задоволення триватиме дуже недовго – а очікування чергової порції спроєктується на уявну точку десь подалі від тут і тепер. Коли я отримаю те-то чи звільнююсь від того-то, ось тоді нарешті все буде добре. Цей несвідомий ментальний паттерн творить ілюзію спасіння в майбутньому. Справжнє спасіння – це реалізованість, глибокий спокій і життя у всій його повноті. Це означає бути собою, відчувати блаженство, яке не має протилежності, відчувати радість буття, яка ні від чого зовнішнього не залежить. Це не тимчасовий, скороминучий досвід, а вічна присутність. Теологічною мовою це пізнати Бога не як щось за межами вас самих, а як вашу найсокровеннішу сутність. Справжнє спасіння Звільнитися від страху, страждань, відчуття нестачі чи власної неповноцінності. А отже, звільнитися від усіх бажань, потреб, залежностей і чіплянь за когось чи за щось. Це свобода від нав'язливого думання, хронічного негативу, а більше – від минулого та майбутнього як психологічної потреби. Ваш розум переконує вас – що з того місця, де ви зараз є, потрапити туди неможливо. Щось важливе обов'язково ще має трапитись. Або ж потрібно досягнути того чи іншого, перш ніж ви остаточно звільнитесь і реалізуєте свій потенціал. Розум, по суті, стверджує, що вам потрібен час. Вам потрібно далі шукати, сортувати, працювати, досягати, здобувати – Ставити чи пізнавати Перш ніж ви звільнетеся І досягнете повної реалізації Ви трактуєте час як інструмент спасіння Хоча насправді Він є вашою найбільшою перепоною І вважаєте, що не можна потрапити туди З тієї точки, у якій зараз перебуваєте І такими, якими зараз є Бо ви ще не цілісні Ще недостатньо Хороші. Але правда полягає в тому, що ви тут і тепер Це єдина доступна вам перепустка до царства свободи Ви потрапляєте туди, усвідомлюючи, що ви уже там Ви знаходите Бога в ту мить, коли розумієте, що немає жодної потреби його шукати Тому немає єдиного шляху до спасіння Будь-що згодиться не потрібно жодних особливих умов. Але існує одна єдина точка доступу – мить тепер. Спасіння можливе тільки в теперішній миті. Ви самотній не знайшли своєї половинки? Входьте у тепер з цієї точки. Ви в стосунках? Заходьте звідси. Не існує нічого такого, що треба було б зробити чи досягнути, аби наблизитися до спасіння. Воно можливе тільки тут і тепер. Це, мабуть, складно збагнути розумом, який звик думати, що все важливе є тільки в майбутньому. Так само не існує нічого в минулому, що скоїли ви або вчинили з вами і що могло б тепер завадити прийняти все, що є, та цілковито віддатися миті тепер. Ви не зможете зробити це в майбутньому. Ви або робите це тут і вже, або не робите ніколи. Стосунки у форматі «любов-ненависть» Поки не досягнете рівня свідомої присутності, всі ваші стосунки, особливо романтичні, будуть глибоко ущербними і за умовчанням дисфункційними. На стадії закоханості вони можуть здаватися досконалими. Та з часом ця удавана досконалість розвіється, а суперечки, конфлікти, невдоволеність, емоційне чи навіть фізичне насильство виникатимуть дедалі частіше і частіше. Скидається на те, що всі любовні стосунки невдовзі обертаються на любовно-ненависні. В одну мить велике кохання – перетворюється на істеричні нападки та ворожість, а пристрасть кудись щезає. І такий сценарій стає нормою. Потім ще декілька місяців чи років ваші стосунки гойдатимуться між двома полярностями – любов'ю та ненавистю. І приноситимуть стільки ж задоволення, скільки болю. Нерідко пари узалежнюються від таких циклів. Любовна драма дає їм можливість відчувати себе живими. Коли ж баланс доброго та поганого порушується, а негативно-деструктивні цикли трапляються дедалі частіше і гостріше, це неодмінно рано чи пізно станеться. Стосунки вичерпуються. Може здатися, достатньо викинути негативно-деструктивні епізоди, все налагодиться і стосунки розквітнуть. Але, на жаль, це неможливо. Полярності взаємозалежні. Ви не можете отримати одне без іншого. Позитивне вже містить у собі негативне, яке поки що не проявилось. І одне, і друге є насправді різними аспектами тієї ж самої дисфункції. Я веду мову саме про так звані романтичні стосунки, а не про справжню любов. Справжня любов не містить протилежності, оскільки походить зі сфери поза розумом. Любов, яка триває і не закінчується – надзвичайно рідкісне явище. Таке саме рідкісне, як і свідома людина. Хоча короткочасні й ледь вловимі проблиски любові трапляються у всіх, щоразу як з'являється просвіт у потоці думок. Деструктивність негативної сторони стосунків Легше розпізнати, аніж деструктивність позитивної. І так само легше помітити джерело негативності у вашому партнері, аніж у собі. Деструктивність може проявлятися в різних формах – одержимості, ревнощах, бажанні контролю, відстороненості чи тихі люті, потребі завжди мати слушність, нечутливості та зосередженості тільки на собі емоційних домаганнях і маніпуляціях. Потребі сперечатись, критикувати, судити, звинувачувати, атакувати у злості, несвідомому бажанні помсти за минулий біль від батьків, гніві та фізичному насильстві. У позитивній фазі циклу ви закохані у свого партнера, перебуваєте у стані глибокого задоволення і почуваєтеся живими. Раптом життя наповнюється сенсом, ви потрібні, бажані, і це робить вас особливими, ваші почуття взаємні. Разом із коханою людиною ви відчуваєте себе цілісними. Переживання можуть бути настільки інтенсивними, що решта світу просто тьм'яніє і стає другорядною. Однак, ймовірно, ви вже встигли помітити, що ці прекрасні яскраві відчуття – мають присмак нужди та залежності. Ви узалежнюєтесь від іншого. Він чи вона стають для вас наркотиком? Ви кайфуєте, коли отримуєте дозу. Але одне лише припущення чи думка про те, що наркотику може не стати, викликає напад ревнощів, бажання одноосібно володіти предметом пристрасті чи маніпулювати ним через емоційний шантаж, докори і звинувачення. Але все це є страхом втрати. Якщо партнер таки піде геть, вас накриє хвиля гніву, горя та відчаю. Раптом ніжність обернеться на дику істерику чи бездонне горе. Куди ж поділася любов? Чи може любов перетворитися на свою протилежність? А чи була любов взагалі? Можливо, все це було лише згубною звичкою і розпачливим чіплянням за іншого? Згубні звички і пошук цілісності Чому ми узалежнюємося від іншої людини? Чому романтичні стосунки є настільки затребувані у світі? Чому ми так гостро їх переживаємо? Причина криється в надії на звільнення Ми прагнемо звільнитись від глибоко вкоріненого страху Відчуття нужди, нестачі та неповноти, які є частиною людського існування, в його непросвітленому, неспасенному стані. Цей стан має фізичний і психологічний аспекти. На фізичному рівні ви нецілісні і ніколи такими не станете. Ви або чоловік, або жінка, а отже половинка цілого. На цьому рівні туга за цілісністю, повернення до єдності, проявляється як тяжіння між чоловіком і жінкою, як чоловіча потреба в жінці та жіноча потреба в чоловікові. Це практично непереборна жага воз'єднання з енергією протилежної полярності. Причина цього фізичного тяжіння насправді духовна. Вона полягає в стремлінні подолати дуальність і повернутися у стан цілісності. Сексуальне єднання дає змогу максимально наблизитися до цього стану на фізичному рівні. Ось чому це найбільша насолода, яку тільки можна фізично пережити. Але сексуальне єднання всього лише короткий проблиск цілісності, всього лише мить блаженства. Ви несвідомо шукаєте порятунку, але намагайтесь подолати дуальність на рівні форм де це просто неможливо. Вас дражнять картинкою раю, але не дозволяють там залишатись. І ви знову опиняєтесь у відокремленому, від решти світу тілі. На психологічному рівні нуждає незавершеність, відчувається навіть гостріше, аніж на фізичному. Допоки ви ототожнюєте себе з розумом, ваше «я» матиме зовнішнє походження. Тобто ви черпатимете свою то ж самість із речей, які нічого спільного з вами не мають. Це може бути ваша соціальна роль, статус, майно, зовнішність, успіх чи провал, система вірувань тощо. Ваше фальшиве створене розумом «Я», «Его» почувається вразливим і вічно загроженим і постійно шукає щось нове, з що чим можна ототожнитися, щоб відчути себе реальним. Але йому всього мало. Ніщо не наповнить його по-справжньому. Його страх незнищенний, як і відчуття, нужди та вічної нестачі. Аж раптом з'являється він або вона. І его здається, що ось воно. Вирішення – всіх його проблем і задоволення всіх потреб. Принаймні так виглядає на початку. Все інше, чим ви себе ототожнювали, втрачає свою першочергову важливість. Нарешті ви дочекалися центральної події свого життя, яка витісняє всі інші, надає сенсу вашому життю, визначає вашу ідентичність, кохання вашого життя. Ви більше не самотній фрагмент у байдужому Всесвіті. Чи принаймні вам так здається попервах? Тепер ваш світ віднайшов свій центр – кохану людину. Той факт, що центр міститься за межами вас самих, а ваше «я» грунтується на зовнішньому, поки що ніяк вас не турбує. Найважливіше, що хронічне відчуття неповноцінності Страху, нужди та невдоволення – таке типове для егоїчного стану свідомості – розчинилось. Але чи так воно насправді? Розчинилося, чи продовжує існувати під щасливим фасадом тимчасової реальності? Якщо у ваших стосунках період любові змінюється на свою протилежність, напад ненависті, емоційної наруги тощо – тоді ви плутаєте прив'язаність его та хворобливе чіпляння за іншого з любов'ю. Ви не можете любити вашого партнера, а за мить нападати на нього. Справжня любов не має протилежності. Якщо ваша має, тоді це не любов, а лише гостра потреба его заповнити власну порожнечу і відчути себе цілісним. І цю потребу тимчасово задовольняє інша людина. Так его знаходить собі замінник спасіння. На короткий час це дійсно працює. Але приходить момент, коли ваш партнер поводиться не так, як потрібно вам для задоволення ваших потреб, чи радше потреб вашого его, страх, біль і нужда, які є невід'ємними складовими егоїчної свідомості та лише тимчасово ховалися за фасадом любовних взаємин, тепер знову проявились. І так само, як і з будь-якою залежністю, ви кайфуєте, коли отримуєте дозу. Та зрештою, неминуче настає той час, коли наркотик більше не працює. До вас знову повертаються всі жахливі відчуття, і переживаєте ви їх Навіть гостріше, аніж до того Що найстрашніше Тепер ви вважаєте Свого партнера Причиною всіх ваших нещасть. А це означає Що ви проєктуєте їх Назовні Нападаєте на іншого З усією лютою жорстокістю Яка є частиною Вашого внутрішнього болю Ця атака може пробудити тіло болю партнера, і він чи вона завдадуть удар у відповідь. На цьому етапі его далі несвідомо плекає, продовжує несвідомо плекати, надію, що його напад чи спроба маніпуляції будуть достатнім покаранням і змусять партнера змінити свою поведінку. А отже, его знову зможе використовувати іншу людину для приборкання власного болю. Кожна згубна звичка викликана несвідомою відмовою прийняти і прожити власний біль. Кожна залежність починається з болю і ним закінчується. Неважливо, від чого саме ви узалежнились – алкоголю, їжі, легальних чи нелегальних наркотиків, людини – ви однаково використовуєте щось або когось, для того, аби вгамувати власний біль. Ось чому, коли минає початкова ейфорія, стосунки сповнюються болю. Але не стосунки спричиняють біль і нещастя. Вони лише виносять на поверхню той біль і нещастя, які давно жили всередині вас. Так працює будь-яка згубна звичка. І для кожної звички настає момент, коли вона більше не працює – і ваш біль проявляється ще гостріше, аніж будь-коли. Існує лише одна причина, чому більшість людей намагається втекти з теперішнього моменту і шукати спасіння в майбутньому. Перше, з чим їм доведеться мати справу, коли вони сфокусуються на миті тепер, це їхній власний біль. Тому вони так панічно цього бояться. Якби тільки вони знали, як легко отримати доступ до могутньої сили присутності, зачерпнувши її втепер. Присутність розчинить минуле з усім його болем, замінить ілюзію на реальність. Якби лише вони знали, як близько їм до власної реальності, як близько до Бога. Уникання стосунків – це також спроба уникнути болю. Що теж не вихід Біль буде так чи інак Але три невдалі спроби збудувати міцну сім'ю Набагато активніше сприятимуть вашому просвітленню Аніж три роки на безлюдному острові Чевкелії Утім, якщо привнести інтенсивну присутність у ваше усамітнення І воно спрацює Від залежних стосунків до просвітлених взаємин. Чи можливо залежні стосунки перетворити на справжнє кохання? Можливо, якщо залишатися присутніми, систематично підвищувати інтенсивність вашої присутності, повертаючи увагу дедалі більше і більше в мить тепер. Живете ви самі чи з партнером ключ до просвітлення той самий, щоб любов розквітла, світло вашої присутності мусить бути достатньо сильним. Настільки сильним, аби мислитель чи тіло болю більше не могло захопити увагу і збити вас із пантелику щодо вашої істинної природи. Пізнати себе як буття за межами мислителя, як спокій, що під ментальним шумом, як любов і радість під болем, Ось це справжня свобода, спасіння і просвітлення. Щоб розототожнитись із тілом болю, треба привнести більше усвідомлення в біль і цим його трансформувати. Щоб розототожнитись із мисленням, треба стати мовчазним спостерігачем думок і поведінки загалом, особливо тих патернів розуму, що мають тенденцію повторюватись, і улюблених сценаріїв его, які програються знову і знову. Якщо ви припините інвестувати себе в розум, він втратить свої компульсивні якості. Головне – нав'язливе бажання судити. А отже, перестане опиратися тому, що є. Саме це є причиною всіх конфліктів, драм, і нових порцій болю. Насправді, у мить, коли припиняєте судити і приймаєте все таким, як воно є, ви стаєте вільними від розуму. Ви звільняєте місце для любові, радості та спокою. Спершу ви припиняєте судити себе, потім свого партнера. Найбільшим каталізатором змін у стосунках є тотальне прийняття вашого партнера таким, який він є, без потреби судити чи змінити його в той чи інший спосіб. Це негайно виносить вас за межі его. Усі ігри розуму та хворобливе чіпляння за інших припиняється. Більше немає жертви я агресора, злочинця й прокурора. Це також кінець будь-якої співзалежності. Кінець тенденції потрапляти в чужі несвідомі патерни і цим підживлювати їх. Ви або розійдетеся з любов'ю, або зануритеся разом у буття. Невже все так просто? Так, все надзвичайно просто любов це стан буття. Любов не зовні, а глибоко всередині вас. Ви не можете її втратити і вона не може вас покинути. Вона не залежить від іншого тіла чи будь-якої іншої зовнішньої форми. У тиші вашої присутності ви можете відчути власну реальність. Це непроявлена сторона життя поза формою і часом, яка живить ваше фізичне тіло. Потім ви зможете відчути таку саму пульсацію життя в кожній людині. І кожному живому створінні Ви бачите крізь вуаль форми та відокремленості Це і є усвідомлення єдності всього сущого Це і є любов Що є Бог? Вічна єдина життя Що ховається за всіма формами життя Що є любов? Відчувати пульсацію єдиного життя глибоко всередині вас і всіх живих істот Бути єдиним життям Бо вся любов Це любов Бога Любов не вибирає Як світло сонця не вибирає Кому світити А кому ні Любов не робить когось одного особливим Внятковість Це не любов Бога А любов его Утім справжня любов таки може відрізнятися інтенсивністю Якась певна людина раптом відзеркалює вашу любов ясніше та інтенсивніше за інших. І якщо ця людина почуває те саме до вас, можна вважати, що у вас любовні стосунки. Те, що поєднує вас із цією людиною, поєднує вас із випадковим супутником в автобусі, з пташкою, деревом чи квіткою. Різниця, тільки ступінь інтенсивності, з якою ви проживаєте цей зв'язок Навіть у залежних стосунках бувають миті, коли щось справжнє просвічується через ваші взаємні деструктивні потреби Бувають миті, коли ваш розум і розум вашого партнера затихають, а тіло болю засинає Іноді це трапляється під час фізичної близькості або ж коли ви обоє стаєте свідками чуда народження нового життя, або ж перед обличчям смерті чи коли хтось із пари серйозно занедужує, згодиться все, що може позбавити розум сили. У таких ситуаціях проявляється ваша сутність, захована під розумом, і саме це робить ваш зв'язок справжнім. Справжній зв'язок це співпричатність, реалізація єдності, а єдність – це і любов. Зазвичай такий спалах швидко сходить на нівець, якщо тільки ви не втримаєте достатній рівень присутності, аби втекти подалі від розуму та його старих схем. Щойно розум повернеться, а з ним і ваше ототожнення, ви більше не є собою. Залишається тільки ментальний образ, який продовжує грати різні ігри та виконувати різні ролі, аби задовольнити потреби его. Ви знову тільки людський розум, який вдає, ніби він людина. І цей розум взаємодіє з іншим розумом, розігруючи драму під назвою «любов». Хоча короткі спалахи любові можуть іноді траплятись – Утім, ваша любов не розквітне, допоки ви не звільнитесь від ототожнення з розумом і допоки ваша присутність не буде достатньо інтенсивною, аби розчинити тіло болю чи хоча б залишатися його свідком. У такому разі тіло болю більше не може захопити вас у полон і знищити любов. Стосунки як духовна практика Через те, що егоїчний режим функціонування свідомості і усі соціальні, політичні та економічні структури, створені ним, входять у завершальну стадію колапсу стосунки між чоловіком і жінкою, також відображають ту глибоку кризу, в якій опинилося людство. Ототожнення себе з розумом Стрімко наростає сфера людських взаємин, здебільшого ніяк не контактує зі сферою буття, а тому перетворюється на джерело болю, проблем і конфліктів. Мільйони людей обирають самотність або стають батьками-одинаками, оскільки не здатні побудувати близькі стосунки або ж не бажають відтворювати безглузду драму за старим сценарієм. Одні міняють партнера за партнером, переходять від одного циклу задоволення-біль до наступного в пошуках цілісності, якої так не самовито прагнуть досягнути шляхом злиття з енергією протилежної полярності, а є такі, що йдуть на компроміс і продовжують жити разом у дисфункційних, сповнених негативних емоцій стосунках заради дітей, безпеки, через силу звички, страх самотності чи ще якісь взаємовигідні домовленості або навіть через несвідому залежність від збудження, яку приносять їм емоційна драма та біль. Проте кожна криза таїть у собі не тільки загрозу, а й можливість. Якщо стосунки підживлюють і посилюють патерни егоїчного розуму та активують тіло болю, треба не тікати, а прийняти це. Потрібно шукати точки дотику, а не уникати стосунків чи ганятися за фантомом ідеального партнера, який має стати відповіддю на всі ваші проблеми або ж заповнити вашу внутрішню пустку. Ви не зможете скористатися шансом, подарованим кризою, допоки не розглянете і не приймете всі складові критичної ситуації. Поки ви їх заперечуєте, поки намагаєтеся втекти чи прагнете все змінити, вікно можливостей не відкриється, і ви залишитесь у пасті ситуації, яка не зміниться або ж тільки погіршиться. Зі знанням і прийняттям приходить свобода Якщо ви знаєте, де саме дисгармонія І втримуєте це знання у полі свідомості Тоді в гру вступає новий чинник І дисгармонія неминуче зазнає змін Якщо ви знаєте, що неспокійні Ваше знання утворює щільний простір спокою Який оточує ваш неспокій Бере його в люблячі ніжні обійми, а потім перетворюється цей неспокій у спокій. Ви ніяк не можете впливати на процес внутрішньої трансформації. Ви не можете змінити себе, і тим більше не можете змінити вашого партнера чи будь-кого іншого. Усе, що ви можете зробити, це створити простір, де трансформація такий відбудеться, де на вас зійде милість і любов. Щоразу, як ваші стосунки дають збій, щоразу, як чергова криза проявляє все божевілля, і ваше, і вашого партнера – радійте. Несвідоме виходить на світ Божий. Це ваш шанс на спасіння. Усвідомлюйте все, що відбувається – Особливо те, що відбувається у вас всередині. Якщо там гнів, усвідомлюйте його. Якщо там ревнощі, бажання захищатися, сперечатися, потреба завжди мати слушність, чи внутрішня дитина вимагає любові та уваги, або проявився емоційний біль того чи іншого походження, просто усвідомлюйте все, що виявили і утримуйте це в полі своєї уваги. Саме так стосунки стануть вашою садханою, духовною практикою. Якщо ви помічаєте, що ваш партнер демонструє несвідому поведінку, утримуйте її в полі своєї люблячої уваги і не реагуйте. Неусвідомленість і знання не можуть довго співіснувати. Навіть якщо усвідомленість проявляється в когось одного і зовсім не в того, хто поводиться неусвідомлено. Енергетична форма, що криється за ворожістю та сварками, не витримує присутності любові. Якщо ви реагуєте на несвідомість вашого партнера, то самі стаєте неусвідомленими, але якщо спостерігаєте за своєю реакцією, тоді ще не все втрачено. Людство не має іншого вибору, окрім як еволюціонувати або загинути. Еволюція – наш єдиний спосіб вижити як раса. Еволюція змінить кожен аспект вашого життя, а особливо зачепить сферу стосунків. Адже ніколи раніше взаємини між людьми не були такими проблематичними і конфліктними, як тепер. І ви вже, напевно, збагнули, Стосунки створені не для того, щоб зробити вас щасливими чи цілісними. Якщо ви шукали в них спасіння, на вас чекає розчарування за розчаруванням. Але якщо розглядаєте їх як можливість стати нещасливими, а усвідомленими, тоді вони подарують вам спасіння і забезпечать зв'язок із вищою свідомістю, яка прагне проявитись у цьому світі. Тих же хто чіплятиметься за старі патерни, гарантовано чекатиме ще більше болю, жорстокості, непорозумінь і божевілля. Наскільки я розумію, для того, щоб стосунки стали духовною практикою, потрібні двоє. Наприклад, мій партнер продовжує програвати старі патерни ревностів і контролю. Вказувала йому на це безліч разів, але він не здатен бачити. Скільки вам треба людей, щоб перетворити своє життя на духовну практику? Не переживайте, приєднається ваш партнер до практики чи ні. Тверезий глуст, себто свідомість, може увійти в цей світ тільки через вас. І вам зовсім не потрібно чекати, поки світ оттямиться або ж поки хтось інший Стане свідомим, аби досягнути власного просвітлення Так ви можете прочекати вічність Не звинувачуйте один одного в неусвідомленості Вступаючи в суперечку, ви ототожнюєтесь із певною ментальною позицією І захищаєте не тільки її, а й своє хибне «я» І тут не обходиться без его ви знову стали несвідомими. Іноді справді необхідно вказати партнеру на певні аспекти його поведінки. Якщо бути дуже пильними і максимально присутніми, то можна зробити це без втручання его, без пошуку винних і без звинувачень. Якщо ваш партнер поводиться несвідомо, відкиньте будь-які судження. Засуджувати іншого – це вважати, що його несвідома поведінка і є його справжньою сутністю. Або ж проектувати на нього власну неусвідомленість і також вважати це його сутністю. Перестати судити інших зовсім не означає перестати визнавати їхні помилки чи неусвідомленість, якщо такі проявляються. Це означає усвідомлювати, але не реагувати, а отже – не засуджувати. Тоді потреба реагувати відпаде сама собою. Або ж ви зреагуєте, але триматимете свою реакцію у фокусі уваги. Це створить простір, де за реакцією можна буде свідомо спостерігати і дозволити їй бути. Замість того, щоб боротися з темрявою, просто внесіть світло. Замість того, щоб реагувати на помилку, спостерігайте за нею і водночас дивіться через неї. Усвідомлення створює чистий простір люблячої присутності, який дозволяє всім речам і людям бути такими, як вони є. Не існує кращого каталізатора для трансформації, аніж ваша присутність. Якщо ви в цьому регулярно практикуватиметеся, ваш партнер не зможе бути з вами і залишатися несвідомим. Було б добре, якби вам обом вдалося домовитись трактувати ваші стосунки як духовну практику. Тоді ви зможете звіряти свої думки і почуття один одному. Щойно вони виникають або щойно народилася реакція. Так, щоб не утворювати часового вакууму де непроявлені та невизначені емоції чи образи будуть бродити і рости, як на дріжджах. Навчіться виражати те, що відчуваєте, без звинувачень. Навчіться слухати вашого партнера відкрито і не захищатися. Залиште своєму партнерові простір для самовираження. Будьте присутніми. Звинувачення, захист, напад – Усі ці схеми створені для зміцнення та захисту его, чи для забезпечення його потреб відпадуть самі собою. Давати більше місця іншим і собі необхідна умова виживання. Любов без цього не може розквітнути. Якщо ви усунули два фактори, що руйнували ваші стосунки, ваше тіло болю зазнало трансформації. Ви більше не ідентифікуєте себе з розумом і ментальною позицією. І ваш партнер зробив те саме. Тоді ви пізнаєте блаженство гармонійних стосунків. Замість того, щоб відзеркалювати біль і неусвідомленість, замість того, щоб взаємно задовольнити згубні звички власних его, ви обдаровуватимете один одного любов'ю, що струмує зі середини, Любов'ю, яка приходить із розумінням єдності всього з усім. Ось така любов не містить протилежності. Якщо ваш партнер досі ототожнює себе з розумом і тілом болю, тим часом, як ви вже звільнились, у вас проблеми. Точніше не у вас, а у вашого партнера. Нелегко жити з просвітленим. Тобто настільки легко... Що его відчуває себе загроженим. Пам'ятайте, йому потрібні проблеми, конфлікти, вороги, щоб утверджувати в собі відчуття відокремленості, бо саме від цього залежить його ідентичність. Непросвітлений розум партнера буде глибоко стурбованим, оскільки ніхто не чинитиме опір його застарілим переконанням, а отже, Їхні позиції похитнуться і ослабнуть. Існує загроза, що вони взагалі заваляться А це вже небезпека втратити себе самого Тіло болю вимагає зворотнього зв'язку І нічого не отримує у відповідь Потреба сперечатися, розігрувати драму І конфліктувати немає підтримки Але будьте уважні, деякі люди можуть не реагувати, відсторонюватися, робитися нечутливими, відрізати себе від своїх відчуттів і вважати все це ознаками просвітленості. Ба вони навіть переконуватимуть інших, що так і є, або принаймні, що з ними все добре. А от із партнером все не так, як має бути. Чоловіки частіше за жінок вдаються до такого типу поведінки. Вони часто вважають своїх жінок і раціональними чи надмірно емоційними. Але якщо ви можете відчувати свої емоції, отже до променистого внутрішнього тіла, яке живе відразу під ними, залишилося небагато. Якщо ж здебільшого ви перебуваєте в голові, то відстань, яку потрібно здолати на шляху до внутрішнього тіла, значно більша. Вам слід принести більше усвідомленості в емоційне тіло, перш ніж досягнете внутрішнього. Якщо немає еманації любові та радості, якщо немає цілковитої присутності і відкритості до всього живого, тоді це не просвітлення. Ще один показник – те, як людина поводиться у складних і критичних ситуаціях, коли все йде шкереберть. Якщо ваша просвітленість – лише егоїчний самообман, тоді життя підкине вам виклик. Нове випробування допоможе проявити вашу неусвідомленість у тій чи іншій формі. Через страх, злість, бажання захищатися, судити, впадати в депресію, тощо. Якщо ви в стосунках, вас випробовуватимуть через вашого партнера. Наприклад, жінка може переживати через нечутливість партнера, який більшість часу проводить у своїй голові. Зіштовхнеться з його нездатністю чути, дарувати увагу, забезпечувати простір, а все через його невміння бути присутнім. Відсутність любові в стосунках гостріше відчуває жінка, аніж чоловік. Так чоловік провокуватиме жіноче тіло болю, а воно, своєю чергою, атакуватиме чоловіка, буде звинувачувати, критикувати, ловити на помилках тощо. І тепер це вже виклик для нього. Щоб захиститися від нападів жіночого тіла болю, які той вважає безпідставними. Чоловік ще більше утверджується у своїх ментальних переконаннях. Він виправдовується, захищається і завдає ударів у відповідь. Битва не вщухне, доки обидва тіла болю не наситяться і не перейдуть у спячий режим аж до наступного разу. Це лише один із безмежної кількості можливих сценаріїв. Про те, як проявляється неусвідомленість у стосунках чоловіка та жінки, написано багато томів, а ще більше буде написано. Але, як я вже говорив раніше, усвідомивши, де корінь проблеми, вам більше не доведеться вивчати всі її незліченні прояви. Погляньте ще раз на сценарій, описаний вище. Усі виклики, які він містить – це насправді замаскована можливість спасіння. На кожному з етапів деструктивного процесу, що розгортається між двома учасниками, можна звільнитися від несвідомості. Наприклад, ворожість жінки може стати сигналом для чоловіка вийти за межі свого розуму, Пробудитись утепер, стати свідомим, замість того, щоб ставати ще більш ототожненим із розумом, ще більш несвідомим. Замість того, щоб бути тілом болю, жінка може стати знанням, яке спостерігає емоційний біль всередині себе, і таким чином отримати доступ до сили моменту тепер і започаткувати процес трансформації болю. Це усуне потребу компульсивно й автоматично реагувати у відповідь і проектувати свій біль назовні. Потім вона зможе спокійно розповісти партнерові про свої переживання. Немає жодних гарантій, що він вислухає й усе прийме, але це буде гарна можливість стати більш присутніми і розірвати божевільний цикл несвідомого програвання старих патернів розуму. Якщо жінка опускає можливість, чоловік може почати спостерігати за своїми ментально-емоційними реакціями на її біль, за своїм бажанням захищатися. Йому не обов'язково ставати реакцією і дозволяти їй накрити себе з головою. Він може спостерігати, як оживає його тіло болю і привнести трохи свідомості у власні емоції. Саме так проявляється ясний і блаженний простір чистої свідомості. Усвідомлення – мовчазний свідок, спостерігач. На кожному рівні свідомості також є біль, але ви опиняєтеся за його межами. Ви дозволяєте болю бути, і водночас його перетворюєте. На цьому рівні все приймається і таким чином трансформується. В результаті такої поведінки перед жінкою відчинилися б двері, через які вона могла б потрапити у простір свідомості і долучитися до партнера. Якщо ви постійно чи хоча б більшість часу перебуваєте у стані присутності, це стане серйозним викликом для вашого супутника. Він чи вона не зможуть тривалий час витримувати вашу присутність і залишатися несвідомими. Якщо партнер готовий, він увійде у двері, що відчиняються перед ним і приєднаються до вас. Якщо ж ні, ви розділитесь, як олія і вода. Світло може виявитися надто болючим для тих, хто прагне залишатися у темряві. Чому жінки ближчі до просвітлення? Чи однаковим є перепони на шляху до просвітлення для чоловіків і жінок? Так, але акценти різні. На загал жінці легше відчувати тіло і перебувати в тілі. Тому вона у природний спосіб ближча до буття і потенційно ближча до просвітлення, аніж чоловік. Ось чому багато давніх культур інстинктивно вибирали жіночі фігурки й аналогії, щоб зобразити чи описати безформну трансцендентну реальність. Її часто представляли у вигляді лона, що народжує, підтримує, і живить усе сотворене протягом його життя у світі форм. У Дао Дедзин, одній із найдавніших і наймудріших книг, написаних людиною, Дао, яке ще можна перекласти як буття, описано як безмежну вічну присутність, матір Всесвіту. Природно, що жінка ближча до цього, аніж чоловік, бо фактично втілює непроявлене. До того ж усі створіння – і усі речі зрештою повернуться в лоно першоджерела. Усе розпочинається в Дао, лише Дао триває вічно. Вважають, що джерело – жіночого роду, тому в психологічній літературі та міфології його представляють як світлу і темну сторони архетипового жіночого начала, як богиню чи матір бога, що обіймає дві функції – дарує життя і забирає його. Коли розум зрештою переміг і людина втратила зв'язок із реальністю своєї божественної суті, вони почали уявляти Бога чоловіком. Відтак чоловіки зайняли домінуючу позицію в суспільстві, а жінки змушені були їм підкоритися. Я не пропоную повертатися до ранніх уявлень про божественне як про жінку. Деякі навіть почали використовувати термін «богиня» замість слова «бог». Таким чином, вони прагнуть відновити давно втрачений баланс між чоловічим і жіночим. І це добра тенденція. Але все це не більше, аніж уявлення чи концепція, яка може бути корисною на початку, так, як бувають корисними карти чи вказівники. Але згодом, коли ви вже готові усвідомити реальність поза всіма концепціями й образами, стає радше перепоною, аніж підмогою. Правдою є те, що енергетична частота розуму за суттю своєю чоловіча. Розум чинить опір, веде боротьбу за контроль, використовує, маніпулює, нападає, прагне захопити й тримати в полоні тощо. Ось чому традиційний Бог є патріархальною, авторитарною фігурою, яка хоче все контролювати. У Старому заповіті Часто це розлючений чоловік, якого неодмінно треба боятися. Такий Бог є проекцією людського розуму. Для того, щоб вийти за межі розуму та відновити зв'язок із глибинною реальністю буття, потрібні геть інші риси – смирення, неосудження, відкритість. Те, що дозволяє приймати життя, а не опиратись йому, і утримувати все довкола в люблячих обіймах усвідомленості. Усі ці риси більше стосуються жіночого принципу. Тоді як енергія розуму є важкою і жорстокою, енергія буття дуже м'яка, піддатлива, втім набагато могутніша за розум. Розум керує нашою цивілізацією, тим часом як буття відповідає за все живе на планеті та за її межами – Буття – це вселенський розум, а весь фізичний всесвіт є його видимою маніфестацією І хоча жінки потенційно ближчі до буття, чоловіки також здатні досягнути цього виміру всередині себе Сьогодні значна частина чоловіків, як і жінок, перебувають у пастці розуму, вототожнені з мислителем і тілом болю це те, що стоїть на заваді їхньому просвітленню і не дає любові розквітнути. Переважно головною перепоною для чоловіків є розум, що постійно продукує думки, а для жінок – тіло болю, хоча в окремих випадках може бути навпаки, або ж обидва фактори стають рівноцінно значущими. Розчинити колективне жіноче тіло болю Чому тіло болю є більшою перепоною саме для жінок? Тіло болю має колективний і персональний аспекти. Персональний аспект – це накопичений упродовж років залишок емоційного болю з власного минулого. Колективний аспект – біль, акумульований у колективному, безсвідомому людства – за тисячоліття хвороб, тортур, воєн, вбивств, жорстокості, божевілля тощо Особисті тіла болю кожної людини є складовими одного колективного тіла А колективне поділяється на різні зони Наприклад, певні раси чи країни, які зазнали жахливих надлюдських випробувань Мають важкі тіла болю Людина з важким тілом і недостатнім рівнем свідомості для того, щоби з ним тілом болю розтотожнитись, не тільки знову і знову проживатиме свій емоційний біль, а й так само легко перетворюватиметься на злочинця чи жертву, залежно від того, активне чи пасивне її тіло болю. Саме в такий спосіб вона може стати ближчою до просвітлення. Не факт, що така людина скористається цією перевагою, але коли вас мучать кошмари, ви будете значно більш мотивовані пробудитись, аніж той, хто спить і бачить захопливі сни Окрім особистого тіла болю, кожна жінка має свою частку в так званому колективному жіночому тілі болю, якщо тільки вона не є повністю пробудженою Колективне жіноче тіло болю складається зі страждань, яких зазнали жінки впродовж тисячоліть. Це є приниження від чоловіків, рабство, експлуатація, зґвалтування, болючий процес дітонародження, аборти тощо. Емоційний і фізичний біль, який проявляється до і під час менструального циклу, це тіло болю в його колективному аспекті. У цей період воно виходить зі сплячого режиму, хоча може активізуватись у будь-який інший час і обмежує потік життєвої енергії, що струменить тілом. Менструація є лише фізичним проявом цього процесу. Розгляньмо ситуацію детальніше і подивимось, як її можна використати для просвітлення. У ці дні жінку часто накриває тіло болю. Воно має неймовірно потужний енергетичний заряд, який дуже легко затягує в пастку несвідомої ідентифікації. Ви стаєте одержими цим енергетичним полем. Воно захоплює ваш внутрішній простір і вдає, ніби є вами. Але пам'ятайте, ви не є тілом болю. Це тіло просто використовує вас. Говорить через вас, діє крізь вас, думає замість вас. Створює негативні ситуації у вашому житті для того, щоб підживитися негативною енергією. Воно хоче ще більше болю у будь-якій формі. Я описував раніше цей процес. Тіло може бути підступним і вкрай руйнівним. Це чистий біль із минулого, але він не ви. Кількість жінок, що близькі до стану повної усвідомленості, значно більша за кількість чоловіків, готових до трансформації. І таких жінок ставатиме щораз більше у найближчі роки. Чоловік? Чоловіки зможуть їх наздогнати в майбутньому, але це станеться не скоро. Тож поки що значний розрив у рівні свідомості між чоловіками та жінками зберігатиметься. Жінки повертають собі функції, які належали їм від народження, а тому реалізовують свій потенціал меншими зусиллями, аніж чоловіки. Жінки стають мостом між проявленим і непроявленим, між матеріальним світом і світом духовним. Найважливішим завданням для жінки на цьому етапі є трансформувати тіло болю так, щоб воно більше не стояло між ними та їхнім єством, їхньою справжньою сутністю. Звісно, жінкам доведеться мати справу з іншими перепонами на шляху до просвітлення, такими, наприклад, як розум, що постійно продукує думки, але інтенсивна присутність, яку жінки згенерують у процесі роботи з тілом болю, допоможе їм звільнитися від ототожнення з розумом. Перше, що слід запам'ятати, Формуючи свою тож самість на основі болю, ви ніколи від нього не звільнетеся. Поки значну частину вашого самовідчуття становить емоційний біль, ви несвідомо опиратиметесь і саботуватимете кожну спробу зцілення. Чому? Просто тому, що прагнетимете зберегти свою цілісність, а біль уже став вагомою частиною вас самих. Цей процес є цілковито несвідомим. І єдиний спосіб його зупинити – зробити свідомим. Раптове усвідомлення того факту, наскільки ви є і завжди були прив'язані до власного болю, може стати для вас справжнім шоком. У мить усвідомлення ви розриваєте зв'язок. Тіло болю – це енергетичне поле, майже як окрема сутність, що тимчасово оселилась у вашому внутрішньому просторі. Це життєва енергія, що потрапила в пастку, а тому більше не може текти вільно. Звісно, це ваш спадок із минулого, і це минуле досі живе всередині вас. Коли ви ототожнюєтесь із болем, ви ототожнюєтеся з минулим. Свідомість жертви – це віра в те, що минуле є могутнішим, за теперішнє. Хоча все насправді навпаки. Це віра в те, що інші люди через скоєні ними вчинки відповідальні за те, ким ви є зараз, відповідальні за ваш емоційний біль і нездатність стати собою справжнім. А правда в тому, що єдина сила, яка існує в цьому світі, міститься в моменті тепер. І це сила вашої присутності. Коли ви це зрозумієте, Хто збагнете? Лише ви самі і ніхто інший відповідальні за ваш внутрішній простір. І минуле ніколи не зможе вистояти у двобої зі силою моменту тепер. Отже, ідентифікація з тілом болю блокує вашу роботу з ним. Деякі жінки виявилися достатньо свідомими, аби відмовитися від ролі жертви на персональному рівні – але все ще тримаються за цю роль на рівні колективному, відпрацьовуючи тему, що ті чоловіки з нами зробили. Правда на їхній стороні, і все ж таки вони помиляються. Мають слушність у тому, що колективне жіноче тіло болю великою мірою сформувалось у результаті наруги чоловіків над жінками та повсюдного придушення жіночого начала впродовж тисячоліть а помиляються тому, що черпають відчуття власного «я» з цих переживань і таким чином тримають себе в полоні колективного ототожнення з жертвою. Якщо жінка продовжує злоститися, ображається чи засуджує, отже вона тримається за своє тіло болю. Це дарує їй заспокійливе відчуття приналежності, солідарності з іншими жінками, але водночас прив'язує до минулого і блокує доступ до її сутності та справжньої сили. Якщо жінка відсторонюється від чоловіка, це тільки підсилює відчуття відокремленості, а отже, зміцнює его. А чим сильніше его, тим далі ви від вашої істинної природи. Тому не використовуйте тіло болю для побудови власної тожсамості. Використовуйте його натомість для просвітлення Трансформуйте його у свідомість І одним із найсприятливіших моментів для цього є період менструації Вірю, що в найближчі роки багато жінок увійде в стан повної свідомості саме в ці дні Зазвичай, для більшості жінок такі дні є періодом цілковитої неусвідомленості оскільки ними заволодіває колективне жіноче тіло болю. Але при досягненні певного рівня свідомості ви можете розвернути цей процес і замість того, щоб ставати несвідомими, навпаки підніметеся на щабель вище. Я вже описував цей базовий механізм раніше, але хочу ще раз провести вас через нього. Цього разу, і з відповідними коментарями щодо колективного жіночого тіла болю. Коли ви розумієте, що незабаром менструація, і ще до того, як відчуваєте перші ознаки так званого ПМС, передменструального синдрому, який і є фізичним проявом колективного жіночого тіла болю, будьте пильними і якомога більше перебувайте в тілі. Коли з'являються перші симптоми, Проявіть спритність і спробуйте впіймати емоцію, перш ніж вона піймає вас. Наприклад, першим сигналом може бути раптове сильне роздратування, чи напад гніву або ж якийсь фізичний розлад. Щоб це не було, спробуйте впіймати його до того, як воно заволодіє вашим мисленням і поведінкою. Це означає просто спрямуйте на нього прожектор вашої уваги. Якщо це емоція, відчуйте її сильний енергетичний заряд. Знайте, що це і є тіло болю. Водночас будьте тим знанням. Іншими словами, будьте свідомі власної присутності і відчуйте її могутню силу. Кожна емоція, якій ви вділите максимум своєї уваги, швидко зійде на нівець і зазнає трансформацію. Якщо це винятково фізичний симптом, тоді ваша увага не дасть йому перетворитись на емоцію чи думку. Залишайтеся пильними і очікуйте наступного сигналу від тіла болю. Коли він з'явиться, ловіть його і пропрацьовуйте за тією самою схемою. Згодом, коли тіло болю повністю пробудеться зі сну, впродовж декількох днів, ви можете відчувати значну напруженість у середині вашого внутрішнього тіла. Якої б форми ця напруженість не набирала, залишайтеся присутніми. Діляйте їй максимум своєї уваги. Спостерігайте за напруженістю всередині себе. Знайте, що вона там. Постійно утримуйте її в полоні свого знання і станьте тим знанням. Будьте уважні. Не дайте тілу болю використати ваш розум і захопити ваше мислення. Спостерігайте. Відчувайте його енергію безпосередньо всередині тіла. Як ви вже знаєте, повна увага означає повне прийняття. Через утримування уваги, а відтак через прийняття, відбувається трансформація. Тіло болю перетворюється на променисту свідомість так як поліно, яке поклали в багаття, перетворюється на вогонь. Отже, менструація стане не просто радісним і усвідомленим вираженням вашої жіночності, а також священним часом духовних змін, народженням вашої свідомості. Ваша істинна свідомість буде посвічуватися назовні як жіночий аспект богині і як ваш трансцендентний аспект божественного буття, що поза межами чоловічої та жіночої дуальності. Якщо ваш чоловік достатньо свідомий, то може сприяти вам у вищезгаданій практиці, посилено утримуючи високу частоту присутності впродовж цього періоду. Якщо він залишається присутнім, поки ви впадаєте у несвідому ідентифікацію з тілом болю, а це може і обов'язково буде попервах траплятись, то зможете долучитися до його стану. Це означає, що кожен раз, коли тіло болю тимчасово оживатиме, під час менструації чи в будь-який інший час, ваш партнер не буде помилково вважати це тіло вами. Навіть якщо тіло болю атакуватиме його особисто, а найімовірніше це й станеться, він не зреагує у відповідь, так ніби це ви на нього напали, і не почне ухилятися від ударів чи вибудовувати захист. Він просто утримуватиме простір інтенсивної присутності. Для трансформації більше нічого й не потрібно. Наступного разу ви зробите те саме для нього. Допоможете відновити рівень свідомості, спрямовуючи його увагу на те, що відбувається тут і зараз, кожного разу, як він ототожнить себе зі своїми думками? Таким чином, між вами утвориться постійне енергетичне поле високої частоти. Жодні ілюзії, біль чи конфлікти, нічого з того, що не є вами справжніми і нічого з того, що не є любов'ю, не зможе втриматись у цьому полі. Ось який вигляд, матимуть ваші стосунки, якщо реалізувати їхню божественну трансперсональну мету. Вони стають вихором свідомості, який затягне у свою орбіту багатьох інших. Припиніть стосунки зі самим собою. Якщо людина стане повністю присутньою, чи залишиться потреба в стосунках? Чи буде чоловік відчувати потяг до жінки? Чи буде жінка відчувати себе без чоловіка нецілісною? Просвітлені чи ні, ви або чоловік або жінка, тож на рівні вашого ототожнення з формою, залишаєтеся нецілісними. Ви лише половинка цілого. Нецілісність переживається як потяг між чоловіком і жінкою, як тяжіння до енергетики протилежної полярності, і неважливо, наскільки свідомими ви є. Але у стані внутрішньої єдності ви переживаєте це десь на поверхні, на периферії вашого життя. Все, що стається у вашому житті, сприймається саме так. Увесь світ, наче хвильки чи брижі на поверхні величезного глибокого океану. Ви є тим океаном, але одночасно й хвилею. Проте хвилею, яка усвідомила свою справжню природу, і тому порівняно з широтою і глибиною океану, не видається собі аж такою важливою. Це зовсім не означає, що ви не відчуватимете глибокого зв'язку з іншими людьми чи з вашим партнером Насправді, ви можете відчувати зв'язок тільки за умови, що свідомі буття Лише укорінившись у бутті, зможете бачити крізь вуаль форми У бутті чоловік і жінка є одним цілим Ваша форма може мати ще якісь потреби але буття немає жодних. Воно вже цілісне і завершене. Тому цілком реально для просвітленої людини, якщо її потреба в чоловічо жіночій полярності незадоволена, відчувати певну незавершеність на зовнішньому рівні та водночас бути цілком наповненим, реалізованим і блаженним усередині. На шляху до просвітлення гомосексуальна орієнтація допомагає, чи навпаки є перепоною, чи це взагалі не має жодного значення? Коли ви дорослішаєте, ваша невизначеність щодо своєї сексуальної орієнтації і усвідомлення факту, що ви не такий, як усі, може підштовхувати вас до розототожнення із соціально обумовленими паттернами мислення та поведінки. Це автоматично підніме ваш рівень усвідомленості вище за звичайний. Адже несвідома більшість без жодних заперечень завантажує собі на борт усі суспільні стереотипи, що залишилися їй у спадок. Таким чином гомосексуальна орієнтація може допомогти. Бути до певної міри аутсайдером, не вписуватись у загальноприйняті стандарти, чи бути несприйнятим іншими з тих чи інших причин – це те, що ускладнює життя, але допомагає на шляху до просвітлення. Такий стан силом виштовхує вас із неусвідомленості на вищий рівень. Натомість, якщо надалі ви збудуєте свою ідентичність на факті вашої гомосексуальності, то знайте – ви просто перестрибнули з однієї пастки в іншу Будете виконувати ролі і грати в ігри, які диктуватиме вам ментальний образ гея І знову станете несвідомим Станете несправжнім і під маскою его почуватиметеся нещасним Якщо саме так і відбувається, тоді ваша гомосексуальна орієнтація перепона але ви завжди матимете ще один шанс. Велика гора може стати найкращим будильником. Чи правда, що нам потрібно полюбити себе і налагодити стосунки зі собою, перш ніж будувати глибокі взаємини з іншими? Якщо вам погано зі собою наодинці, ви шукатимете стосунків, аби зняти напруження і покращити становище. Запевняю вас, це напруження – Обов'язково проявиться у стосунках, у тій чи іншій формі І найімовірніше, на цей раз ви звинуватите у всьому вашого партнера А все, що треба було зробити, це повністю прийняти негативні переживання Тоді б вам тут же стало добре зі самим собою Але чи потрібні вам стосунки зі собою взагалі? Чому просто не бути собою? Адже коли у вас стосунки зі собою, то отже ви розщеплені на двоє, на я і себе, на суб'єкт і об'єкт. Дуальність, створена вашим розумом, головна причина всіх нещасть, проблем і конфліктів у вашому житті. У стані просвітленості ви перетворюєтеся на себе самого, ви і себе зливаються воєдино. Ви більше себе не судите, не жалієте, не хвалите, не захоплюєтесь, не любите, не ненавидите Розщеплення, спричинене свідомістю, що зациклено на собі, зникає Прокляття знято Немає себе, яке потрібно захищати, охороняти чи годувати Коли ви просвітлені, занепадають єдині стосунки Стосунки зі самим собою а коли вони занепадають, усі інші сповнюються любов'ю і розквітають».